КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ Единайста беседа от том 8 на серията Сила и Живот Държана от учителя на 16 март 1924 г. КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ, НЯМА ДА ГО ИСПАДЕ ЙОАН 6 глава 37 стих Човешките думи са като семената. За да познаеш вътрешния им смисъл, трябва да ги посееш в живота. Следователно, за да познаеш смисъла на една дума, трябва да я посееш в живота като в почва. Някои разбират думите, който дойде при мене, буквално. Както ако отидеш при някой господар да му работиш, той няма да те изпъди. Или ако си чиновник и работиш добре на държавата, няма да те уволнят. Един ден все ще те уволнят. Няма човек на земята, който да не е бил уволняван. Който дойде при мене, няма да го изпъдя. Тези думи имат дълбок вътрешен смисъл. Христос не говори като евреин, нито като националист, но като човек, който изнася една велика истина. Той иска да каже: Онзи, който отива при Бога, т.е. при любовта, няма да бъде разочарован. Проследете историята на човешкото развитие и ще видите, че всеки, който не е живял по законите на любовта, като индивид или народ, е изгубил всичко, което е имал, който е живял по законите на любовта, и до днес живее, и не само, че нищо не е изгубил, но е придобил много повече от онова, което някога е имал. Много естествено. Любовта е основа на живота и само върху нея може да се гради. Това трябва да знаят всички културни хора. Без любовта. Като основа никой нищо не може да гради. Основата на едно здание е любовта, стените му – вярата, а покриват – надеждата. Когато надеждата отслабне, покриват на къщата се пробива и дъждът започва да влиза вътре. Казват за някого – вятър говее Това подразбира, че вярата му... Е слаба. Казваш, нямам къде глава да подслоня. Значи любов нямаш. Следователно, за да бъдеш свободен, трябва да имаш основа, стени и покрив. Тоест да имаш любов, вяра и надежда. Питате, защо хората не успяват в живота си. Защото не поставят за основа любовта, а човешкият – егоизъм. И казват, учението на егоизма е свещено, здравословно, който живее и мисли само за себе си, той ще бъде здрав. Майката казва на сина си – синко, мисли за себе си, не ставай и глупав да се грижиш за другите. Така живее и малката бабулечица, и тя мисли само за себе си. И бръмбърът мисли само за себе си, и той прилага учението на егоизма. Казвате, кога човек е научил това изкуство? Когато е минавал през царството на бръмбарите. В това отношение всеки човек е специалист, знае да се грижи за себе си. След всичко това майката съветва сина си, завършила естествени науки, да се грижи само за себе си. Той само знае това, няма защо да го съветва. Неговия ум и без нейните съвети е пълен с грижи за себе си. От сутрин до вечер човек мисли само за себе си. За дрехите, за обувките си, за къщата си. Само със себе си се занимава. Навсякъде да се чува едно и също. Трябва да се грижиш за себе си. Мислите ли, че това е особена наука? Кой не се грижи за себе си? В училищата, в университетите същото се проповядва да се погрижим за себе си. Не. Ще се грижите за любовта, за Бога. Ще възприемеш новото учение и ще забравиш себе си. И това трябваше да чуем, да забравим себе си. Много просто. Ако не забравиш себе си, не можеш да намериш истината. Ако принципът да се грижим за себе си е верен, нека дойде един човек да ни докаже, че като е служил на този принцип, е придобил истинското щастие. Има ли такъв човек? Бил той цар, патриарх или адепт? Всеки, който е служил на този принцип, е фалирал. И въпреки това и до днес се чува да помислим за себе си, за своите деца, за близките си. Коя птичка не се грижи за яйцата си и за своите малки? Коя крава не се грижи за своето теленце? Кой не знае това изкуство? Всички знаят учението да се грижим за себе си и добре го прилагат. Първо Бог е научил човека да се грижи за себе си, но това учение е отживяло вече времето си. Мнози наминават от светския в религиозния живот и пак се държат за старото учение да се грижат за себе си. Сега формата му е изменена. Да се грижим за своето верою. Какво ще стане с вашето верою? Да не се страхувате, че ще го изгубите. Защо се страхувате за вашето верою? Откъде дойде то? Откъде дойдоха вашите мисли, чувства и желания? Кой внесе в човека тези възвишени желания, които го вдъхновяват? Откъде дойдоха тези мисли, които изпълват цялото ви същество? Всичко чисто, светло и възвишено, иде от Бога. Тогава защо се страхувате? Ето защо, когато човек противодейства на едно благородно желание или на една светла мисъл, сам се излага на страдания. Следователно знай, че страданията, които преживяваш, се дължат на ограничаване на божественото в себе си. Като дойде божественото в теб, ти започваш да го коригираш и казваш, чакай малко, Господи. Да ти даме един съвет. Бог ти казва, ти имаш две къщи. Дай едната на брата си той няма нито една. Почакай малко, Господи, аз имам нужда от пари, за да изуча децата си да ги оженя. След това ще помисля как да изпълня твоя съвет. Сега съм на особено мнение. След време ще изпълня твоята воля. Бог пише в книгата си. Този. Е един от учениците, който коригира божественото. После Бог отива при свещеника или проповедника и му казва, слушай, иди при своите слушатели и им кажи истината. Почакай малко, Господи, ние сме служители на църквата, тя ни налага известни ограничения, които не можем да нарушим. Аз съм дълновиден, учен човек, не мога да се излагам пред слушателите си да изгубя своя авторитет. Един ден ще им каже истината, но до това време ще ги залъгвам малко. Ще видиш какво може да роди моята глава. Бог пише в книгата си. И свещеника коригира божественото. Всяка църква, всяко верою имат отлични закони, но все нещо им липсва. Какво? Любовта не е между тях. Някой ми казва. Ти любиш други го повече от мен. Не си разбрал любовта. Има само едно същество в света, което можем да любим. Той е Бог. Ако любиш малките листенца, цветове и клончета повече от Бога, ти не си разбрал любовта. Не си познал божественото. Когато познавам един човек. Аз познавам божественото в него. Ако го обичам, то е пак заради Господа в него. Вън от божественото той е сух клон, и като сух клон за мене не струва нищо. Аз би го сложил в огъня да изгори. Христос казва, Който дойде при мене, няма да го изпъдя. В книгата на любовта няма нито един кодекс, според който тя може да изпъди някого, който отиде при нея. Тя е толкова богата, разполага с толкова методи, с които изправе грешките на глупавите и непоправими хора. Тя приема при себе си тези хора, забравени в избата на природата. Ако краката и ръцете им са щупени, ще ги поправи. Ако очите им са извадени, нови ще им постави. Христос казва на учениците си, който дойде при мене, няма да го изпъдя. Това е един пасаж, който лесно се огъва, затова му дават различни тълкувания. Някои казват, че Христос подразбира следното, който вярва в мене, ще го приема. С други думи казано, който мисли, че Христос е син Божий, ще бъде приятен. И какви ли не още тълкования се дават на стиха, но въпросът не е там. В живота трябва да се постави следното правило. При всички страдания и изпитания в живота ти да не се яви и сянка от съмнение, че в Бога има някаква неправда. Казвам, не поставяйте Бога далеч от себе си. Той прониква всякога в душата на човека и във всеки момент му говори, ако помислиш да направиш едно престъпление, веднага ще чуеш Божия глас да ти говори. Той тихо нашепва, не прави това. Мислиш да отидеш някъде, където не трябва. Божият глас пак ти нашепва, не ходи там. Когато извършиш едно престъпление, ти се извиняваш. Господи, направих едно престъпление, убих брата си. Бог въздигне брат ти в тебе и където ходиш, той всякога те придружава. Ставаш сутрин, брат ти е с теб. Легнеш вечер, пак е с теб. Не можеш да се освободиш от него. После си казваш. Чувах един глас, който ме съветваше да не върша престъпление, но не го послушах. Христос казва, който дойде при мене, няма да го изпъдя. Значи Господ живее в нас и ние в Господа. Всички хора ще разберат това. Аз говоря за онези, в които съзнанието се е пробудило, а за онези, в които още не е пробудено, това е безпредметно. Казано е в писанието. Продай имайнето си и го раздай на сиромасите. Питаш, как е възможно това, за което съм работил цял живот, да го раздам на сиромасите? Това е естествено. Как може да стане, се доказва с две думи. Един параход, натоварен със стока пътува, пъте не може да се разтовари, но щом дойде на Варненското пристанище, ще се разтовари. Защо? Защото там е неговото предназначение. Не е ли разумно това? На някои приятели казвам, Вие ще се разтоварите на пристанището. Но онези, които са още сред морето, казвам, Вие ще пътувате още с вашата стока. Като стигнете на пристанището, тогава ще се разтоварите. Питам някого, Ти на пристанището ли си? На пристанището. Значи, скоро ще се разтовариш. Ще чакаш разписанието. Питам друг. Ти още сред морето ли си? Сред морето. Ще чакаш, докато стигнеш пристанището. Някой е недоволен, защото е още в морето. Друг пък, стигнал на пристанището, още стои натоварен. Щом си натоварен и си стигнал в пристанището, ще се разтовариш. После ще отидеш в божествения град, ще се разходиш, ще вземеш каквото ти се пада, ще натовариш парахода се със стока и ще се върнеш на пристанището, от което си излязал. Христос казва, който дойде при мене, няма да го изпъда. Така постъпва приятелят. Знаете ли какво значи да имаш приятел? На едно американско пристанище слезли пътници от парахода. Всеки пътник бил посрещнат, било от майка или баща, от брат или сестра, от роднина, приятел. Всички се целували, радвали се един на друг. Един пътник, беден човек, слязал от парахода, но никой не го посрещнал. Той си казал, няма ли поне един човек, който обича Господа, да ме посрещне? Докато си мислял това, към него пристъпило един, хванал го за ръка, целунал го и му казал, «Хайде, братко, да вървим». Значи имало един, който обичал Господа. Казвам, като дойде на земята, човек трябва да има поне един приятел. Кой е вашият приятел? По тази тъмна нощ на съзнанието ти, когато отчаянието бочи в теб, когато си изоставен от всички, когато си обезсърчен, един тих глас ти нашепва. Не бой се, аз съм с теб. Питам, има ли смисъл да се отчаиваш? Трябва ли да мислиш за самоубийство? Не, тук смъртта няма място. Кой е онзи на бърга на пристанището, който те прегръща и целува? Това е той, Твоя единствен приятел. Това е онзи, който казва, отивам да ви приготвя място и когато дойда, ще ви взема при себе си, защото където съм аз, там ще бъдете и вие. Не само, че няма да ви изпъди Христос. Но ще ви вземе при себе си. Като казвам, че Христос ще ви вземе при себе си, вие започвате да се плашите и казвате, значи смъртни чак. Не. Това не е смърт, а живот. Щом ви кажат нещо за другия свят, вие се страхувате, а на земята сте дошли с плач. Този, когато Христос взима, Той не умира. Според мен всички, които грешат, са умрели хора. И писанието казва, грешните хора са умрели, а у нези, които любят, са живи. Следователно, само в любовта има живот. Това, което може да заздрави нашите рани, това, което може да ни обедини, е само Божията любов. Само тя може да ни свърже с Бога и да осмисли сегашният ни живот. Значи, любовта препоръчва човека. Кое препоръчва добрия художник? Неговите картини. Ако си художник само за това, че имаш котия с бои, четки и палитра, всеки може да бъде такъв. Не, картините, произведенията го правят художник. Кое препоръчва писателя? Перото ли? Всеки може да си купи перо и лист и да драска. Не. Написаните книги с ценни мисли препоръчват писателя. Кое препоръчва добрия човек? Неговите добродетели. Не само добрите дела. Чрез добродетелите се проявява човешката душа. Казвам, хората, които живеят на земята... Хиляди години не могат изведнъж да изменят живота си, но вече трябва да внесат новия живот в себе си. И съвременните лекари са дошли до това заключение. Те констатират, че причината за много болести е храната. Затова забраняват на болните да едат месо. А здравите съветват да не си огаждат и да не прияждат. Какво да еде болният? Малко препечен хляб. Лека зеленчукова супица и компот. Представете си един гастроном, който се е хранил само с кокошки ягънца, да се ограничи с толкова проста храна. Но що ме препоръчва лекарят, няма какво да се прави. На един американски милиардер лекарят казал, слушай, ти си милиардер, но в интерес на твоето здраве ще се храниш само с увесена супа значи като кон. И този милиардер се хранил цели три години само с увесена супа. Такова хранене според вас е нещастие? Не. Да прекараш три години от живота си в строга диета, която пречиства твоите мисли и желания, това е цяло щастие. Какво по-голямо щастие от това, да пречистиш ума и сърцето си така, че като срещнеш един добродетелен човек, да не се яви в тебе никакво желание да го използваш. Не се ли пречистиш, щом го срещнеш, веднага ще му поискаш нещо. Той ще дава на този, на онзи, без да изгуби нещо от себе си. Но на какво приличат тези, които всякога само искат да им се дава? Отива един свободомислещ при един милиардер и му казва. Господине, ти имаш милиони долари. Ти ми дължиш част от твоите милиони. Да? Дължа ти. Сяда той на един стол и започва да изчислява. На Земята има 2,5 милиарда човека. Аз имам 2,5 милиарда долара. Заповяда един долар. Това ти се пада. Нека дойдат всички останали хора на Земята да си вземат своето. Аз си на тях дължа. Така е. Всичко на земята принадлежи на природата. То принадлежи на цялото човечество, не само на един. Това не е само на думи, но е действителност. Всичко на земята е общо благо и всеки с еднакво право трябва да участва на божествената трапеза. Всички хора като души имат еднакви права. Защо? защото всички са излезли от Бога и Той гледа еднакво на тях. Бог гледа еднакво на всички същества, от най-малките до най-големите. Как е възможно това? Нали човек има образ и подобие Божие, той е по-висок от всички животни и Бог трябва да има особено отношение към Него. Не говорете така. Сегашният човек е далеч от образа и подобието на Бога. Днес, когато на бойните полета се избиват милиони, не може да се говори за такива, които са запазили образа и подобието на Бога. Образ и подобие Божие имат само у нези, които любят. Невъзможно е да поддържаш убийството и да говориш за любов. И в свещената книга се говори за извършени убийства, но какъв е резултатът от тези деяния? Когато Каин убит брата си, Господ веднага го запита. — Каин къде е брат ти, Авел? — Не зная, не съм слуга да ходя след него, отговори Каин. Кръвта на Авел вика към теб, и за да не те убие никой, ще сложа белек на челото ти, за да те познават всички. Така векове ще носиш греха на твоето престъпление. След всичко това... Вие минавате за християни, за културни хора. Казвате, този да се обеси, онзи да се убие. Как смеете след това да проповядвате Христовото учение? Ако светът може да се оправи с убийства, с обесвания, до сега би се оправил. Всъщност, оправя правилния света? Значи, този закон не е правилен. Светът не се оправя нито с убийства, нито с обесвания. И евреите проповядваха за Бога, но имаха криво понятие за Него. Когато при Христа дойде един големец с въпроса си, що да стори, за да наследи вечния живот, Христос му отговори. Ти ме наричаш учителю благи, но благ е само Бог. Ако ти кажа истината, ще я приемеш ли? Христос му каза, какво трябва да направи, за да наследи вечния живот. Но той се замисли. Стана и си отиде. Искаше да си помисли, може ли да раздаде имането си на бедните и се запитваше, съгласно ли е това с тогавашните разбирания. Ако раздаде имането си на бедните и тръгне след Христа, как ще погледнат умните хора на него? Казвам. Няма защо да се страхувате. Няма умни хора в света. Ще кажете, че религиозните хора са умопобъркани. Всички хора са умопобъркани. Целият свят е потънал в грях, казва писанието. Що ме така, хората не знаят какво правят. Те са като умопобърканите. Ние сме хора на 20 век, културни сме. Аз Познавам само една култура, според която не се позволява абсолютно никакво престъпление. Невъзможно ние да приложим тази култура в абсолютния и смисъл. Ние живеем на земята, имаме деца, трябва да се грижим за тях. Не можем да бъдем абсолютно честни, все ще поизлъжим, ще пооткраднем нещо. Че имате деца, че живеете на земята, това не е оправдание. Ще живеете без лъжа, без кражба. Майките лъжат на общо основание, бащите също. Майката казва на детето си. Иди, майка, да свършиш тази работа, ще ти дам нещо. Детето свърши работата, но нищо не получава. Втори път пак същото. Майката иска нещо от детето си. Обещава, че ще му даде една ябълка но не изпълнява обещанието си. Най-после детето си казва «И мама и татко лъжат, и бате и кака лъжат, значи и аз ще лъжа». Това не е морал. След време майката започва да морализира детето си. Не лъжи, не кради, има Господ на небето, който наказва лошите и непослушни деца. Колкото и да го морализира, всичко е безполезно. Детето Следва живия пример. Кажеш на някого една обидна дума и той скочи на крак, започва да се защитава. Как смееш да ме обиждаш? Аз съм честен човек. Късно е вече. Ти си изгубил своя авторитет като честен човек. Истински честен е онзи, който не се поддава на никакви залъгвания и обещания от страна на дявола, а тъй... Ще го повярваш, ще се сдружиш с него и после, като разбереш, че те е излъгал, ще страдаш и ще се измъчваш. Двама приятели, млади момци, разговаряли често за жената. И двамата слушали, че жената е страшилище. Мъчно се справя човек с нея. Единият бил сериозен, строг, добър педагог. Пръв се оженил той за една добра мома. Като знал, че жената е страшна, още в първия ден раздрала една котка пред жена си. Като видяла това, тя се оплашила и си казала, страшен е този човек, как не го знаех по-рано, Щом може да разкъса една котка, без да му трепне окото, той пред нищо няма да се спре, трябва и аз да внимавам. Тя започнала да се отнася към него внимателно, с уважение. Каквото мисляла да прави, все до него се допитвала. Тя му казвала, милички, той на нея миличка, и така живели десет години в мир и съгласие. И вторият приятел се оженил, но животът му не бил добър. Жена му постоянно го ругаела, не го слушала, не искала да го знае. Един ден той запитал приятеля си. — Братко, защо вие си живеете толкова добре с жена си? А аз още от началото нямам мир и спокойствие в дома си. Слушай, приятелю, още в първия ден аз раздрах котка пред жена си. Тя се оплаши и реши, че за да живеем добре, трябва да се уважаваме и почитаме. Щом е така, и аз ще раздара котка. Той е взел една котка и я раздрал пред жена си. Тя го погледнала, усмихнала се и казала... Късно е вече, приятелю, и десет котки да раздъреш пред мен, няма да се оплаша. Сега вече нищо не помага. И вие, като направите едно престъпление, упомните се и казвате, знаеш ли, че аз съм честен човек. Късно е вече. В нашето съзнание не трябва да става никакво разбояване, никакво пропукване. Христос казва. Който дойде при мене, няма да го изпъде. Не само, че няма да го изпъди, но където е той, там ще бъде и ние. Как се възпитава днес младото поколение? Майката казва на дъщеря си, дъще, мисли за себе си, пази се от хората, те са лоши. Бащата казва същото на сина си. Аз пък казвам. Оставете това възпитание на страни, вдъхнете в децата си любов, никаква друга философия, никакво друго възпитание. Щом вложите любовта в децата си, всичко ще постигнете. Започнете от любовта. За да възпитаваш детето си, то трябва да почувства, че ти желаеш неговото добро така, както и своето. Ти му даваш всички права и привилегии, каквито държиш и за себе си. Докато си на земята, трябва да съзнаваш, че слънцето грее еднакво и за човека, и за най-малкото животно и растение. Кой мисля днес така? Вие гледате на животните и на растенията като на развлечения. Че и Бог гледа на вас като на развлечение? Какво ще кажете тогава? Всички ваши страдания, мъчения и неволи са развлечения за Бога. Той не вижда ли, че страдаме? Всичко вижда и разбира, но погледна към вас, усмихне се и казва. Слушайте ме само и не се страхувайте. Който ме слуша, в един момент ще го освободя от страданието му. Това всеки може да опита. Когато изпаднеш в голямо отчаяние, помисли за Бога, за Неговата любов и вложи в Него всичкото си доверие и в един момент съзнанието ти ще светне, умът ти ще започне да работи и в теб ще настане дълбок вътрешен мир. Това значи да живееш в радост и веселие, да бъдеш Гражданин на новия живот Като не можете да се справите със своя живот, казвате, да бягаме от тук, да напуснем земята. Няма защо да я напускате. Светът е лош, животът ни е тежък, няма защо да бягаш. Животът е велико благо, но хората със своите криви мисли и желания сами себе си тровят, сами внасят отрова в своя живот. Какво да правим тогава? Заемете се като учените, като химиците, да извадите отровните елементи от вашите желания и да оставите в тях само великото, божественото, което е в сила да просвети вашите умове. Искаме да бъдем свободни. Как ще придобиете свободата си? Чрез войни и чрез убийства? Прочетете Библията и ще видите, че няма друг народ, който да е воювал толкова много, колкото еврейския. Придобиха ли свободата? И до днес още не са свободни. Те работят за създаване на една поне малка държавица. Бог на когото служаха и когато распънаха ги учи да не бъдете егоисти, да отворят широко сърцата си, да възлюбят Господа и ближния си. И българите имат слабостите на евреите. Всеки народ трябва да знае, че може да се повдигне не чрез войни, а по божествен път. На българския народ е определено да се повдигне. На българина като индивид се гледа друго на небето, а не както тук се гледа. Знаете ли колко милиони българи има в невидимия свят? Ако направите едно изчисление колко българи се раждат годишно и колко умират, ще видите, че повече заминават за другия свят, отколкото уния, които се раждат. На небето всеки народ представлява един индивид. И българският народ там е като един човек. Изобщо всеки народ заема определено място според степента на своето развитие. Всеки се познава по плодовете си. Когато един ангел слезе на земята, той познава човека по неговите плодове. Щом ги вкуси, той знае какво място заема човек в живота. Казвате, да реализираме нашите национални стремежи. Какви са вашите национални стремежи? Да станем велик народ. Според мен, велик народ... Велик човек е само онзи, който е свързан с Бога. Следователно, ако в България има само един човек, който е свързан с Бога и живее според неговите закони, той ще повдигне не само България, но и целия свят. Тогава свържи българския народ с Бога. Аз не съм дошъл да свързвам никого. Аз съм дошъл да покажа на хората правия път. Ти истината ли проповядваш? Елате и опитайте. Връзката с Бога е единствения метод, който хората още не са опитали. Свържете се с Бога и ще постигнете всичко. Новия живот няма да ви покалогери, той няма да ви лиши от благата. Но ще осмисли живота ви, където и да се намирате. И най-долната служба да изпълнявате. Ако сте свързани с Бога, животът ви ще бъде рай. Където и да стъпете, оттам ще потекат извори. Оттам ще дойде благословението. В който и дом да влезете, вие ще бъдете прияти като Яков, на когото Лаван каза. Откакто дойде в моя дом благословението потече. Да, но когато същия Яков бягаше от брат си, Бог му каза, ти взе първородството и благословението на своя брат, но това не е съгласно с моята воля. Аз ще ти дам един урок. Ти ще се ожениш за две жени, от теб ще излязат два народа. Ти ще имаш разговор с мен. И от тогава няма вече да се наричаш Яков, но Израил. Сега и вие трябва да бъдете като Яков, да излезете от родното си място и да бягате. На къде? В Ханаанската земя, при Лаван, да пасете стадата му, да му заденсете своето благословение. И след като работи 14 години на войча си Лаван... Той му каза, до сега работих за теб, от сега ще работя за себе си. Яков трябваше да работи 14 години, за да научи самоотричането. Ще кажете, че той бил лош, брат? Отговорете си, не сте ли и вие, като Исав, за една чиния леща продавате своето благословение? Ще ви преведа един пример от живота. Един богат търговец си купил пуйка и гледал на намери някого да му я занесе в Гледал насам на там, не могъл да намери. В това време при него се приближил един господин, който го запитал. Какво търсите, господине? Купих тази пуйка и търся някой да ми я занесе в къщи. Аз съм готов да ви услужа. Търговецът подал поиката в ръцете му и той я занесъл в дома му. После извадил един долар, за да плати на човека, който му услужил. — Не, господине, не мога да взема парите. — Как, не сте ли доволен? Знаете ли кой съм аз? казал търговецът и му подал визитката си. В същото време и носачът извадил картичката си и я подал на търговеца. Търговецът прочел. Вашингтон, президент на Съединените Штати. Можете да си представите каква била изненадата му. За Вашингтон разказват и други случаи. Десетина войници работили на един мост и трябвало да вдигнат тежка града. Опитвали се от тук, от там, викали, махали с ръце, не могли да я повдигнат. По едно време край тях минал войник. И те го помолили да им помогне. Той им отговорил. Не виждате ли, че аз съм Фелтфебел? В същия момент минавал господин, който чул отказа на Фелтфебела и веднага сложил рамото си под градата, помагайки на войниците да я вдигнат. Като свършил работата, подал визитката си на войниците и те прочели. Генерал Вашингтон Съвременните търговци и фелтфебели чувстват своето благородство и не се унижават да носят пуйки и да вдигат греди. След това вие ще проповядвате за Христа, ще плачете за него, че носил тежкия си кръст. Мъже и жени плачат за Христа, а там някъде страдат Христови брати и сестри, ходят голи и боси, продават своята чест. И те не се трогват за тях. Питам, какъв смисъл има тогава християнството за нас? Не е въпрос, че един човек може да оправи света. Но ако мисълта за Христа, за Неговата любов проникне в душата на всички живи същества, светът в един момент ще се оправи. Днес Бог говори на всички души, които искат да живеят по нов начин, които искат да приложат любовта. Христос казва, който дойде при мене, няма да го изпъде. Това се отнася за унези, които вече са пристигнали на пристанището. И аз говоря само за унези, които са слезли на пристанището и са готови да изпълнят Христовия закон. Всеки човек може да изпълни този закон, Мощна е човешката мисъл. Ако вярвахте в Христа така, както трябва, вие можехте да изпълните Неговия закон. Но повечето хора гледат на Христос като на историческа личност, живяла на земята преди две години. Това е механично разбиране. Бог живее в сърцата и в обовете на хората и до днес... Той прониква цялата Вселена, във всички светове, на Слънцето, на Венера, на Сатурн, на Юпитер. Бог обръща внимание и на най-малките същества, разговаря с тях, урежда отношенията им с по-големите. На човека, като на разумно същество, той е дал повече блага и му казва, бъди всякога разумен и добър. Проявявай любовта си към всички живи същества. Това е новото верою, което трябва да прилагате. Като го прилагате правилно, лицата ви ще светят. Всички ще познаят, че ние сме с Христа. Вярваш ли в това, което проповядваш? Вярваш ли в Господа? За мен не е важно в какво вярвам. Важно е, че аз мога да разделя хапката си със своя брат, а леглото си, стаята си. Всичко мое мога да разделя със своя брат. Важно е, че аз нямам свое легло, нямам своя стая. Ако бих имал нещо мое, всичко щях да разделя с онзи, който се нуждае. Утре ще дойдат да ми кажат излез вън, напусни стаята. Но аз имам едно място, в което мога да приема всеки нуждаещ се. То е моето сърце. Аз се моля за повдигането на всяка душа, за благото на всички живи същества, без те да знаят. Моето желание е да се молим един за друг. Как ще се молим един за друг? Ще се молите с любов от дълбочината на сърцето си. Аз съм виждал, как по-голямото дете се моля за братчето си, да му прости майка им. То хваща майка си за ръцете и, и я моли. Майката обича децата си, но като види как и те се обичат, е готова да прости на детето си. Който дойде при мене, няма да го изпъда. Защо няма да го изпъди? Защото любовта е в него. Тя разрешава всички кардинални въпроси. И при любовта ученят ще се остане учен, адвокатът ще се остане адвокат. Важно е душата на човека да се проникне от любовта и да стане чиста като кристал и светеща като диамант. Христос казва, че който отиде при Него, няма да го изпъди, а хората постоянно говорят за пъдене. Ние никого няма да изпъдим и никого не пъдим. Изобщо ние нямаме право да пъдим. Бог е създал всички хора, всички живи същества и Той има право да разполага с тях. Бог е вложил живот във всички. Следователно, ние трябва да живеем така, както Той изисква от нас. Искаме да се обичаме, но не знаем как. Обърнете се към Бога. Той ще ви покаже как да се обичате. Сега аз не ви проповядвам учение, което не знаете. А само ви припомням това, което сте знаели, но сте забравили. Вие знаете как да любите. Знаете учението за любовта. Аз само ще ви го припомня. Казано е в писанието. Когато дойде духът на истината, той ще ви научи и припомни всичко. И аз само ще ви напомня за любовта. А който е готов, ще я приеме. Тогава ще бъдете свободни. Само в любовта има свобода където е любовта, там има вътрешно разбиране между хората. Когато любиш, ти си внимателен, не само външно към човека, но и вътрешно, към неговите ум, сърце и воля. В любовта няма никакво съмнение, никакво обида, никакво отчаяние. В нея всичко е положително. Там отрицателните сили не виреят, те изгарят в нея като в огън. Те ги кани на гости при себе си, огощава ги, възпитава ги и те остават в нейното царство като послушни слуги за вечни времена. Думите, че грешните ще погинат, подразбират, че те ще се превъзпитат, ще се повдигнат и ще кажат, едно време бяхме слепи. Сега прогледахме. Някога мислихме по един начин, сега мислим по друг. Помнете, Бог живее във вашите сърца. И за да се обновите, да се освободите от робството, да приложите силата си, обърнете се към Бога с думите. Господи, искаме да изпълним Твоя закон, да вършим. Твоята воля. Да изявяваме Твоята мисъл. Изпълнете всичко с благодарност за любовта на Бога към вас и не се съмнявайте в Него. Който дойде при мене, няма да го изпадя. Нека отправим сърцата си към Христа и да му благодарим за любовта към нас. Да любиш... Това подразбира изпълнение на Христовия закон. Щом го изпълняваш, ти се свързваш с Бога, а какво по-велико от тази връзка? Това значи светът да бъде отворен за тебе, да имаш свободна карта за пътуване. Където пожелаеш, там ще отидеш. Ще кажете, че това са залагалки. Не е така. Трябва да отидете в света на ангелите, да видите каква култура има там. Който е ходил в този свят и след това се върне на земята, той не би могъл да се примири с грубите условия на земния живот. Ако някой влюбчив влезе между ангелите, веднага ще се влюби в тях и няма да иска да се върне на земята. В свят се допускат само силни хора, герои които са готови на пълно самоутричане. За това казва Христос, който не се откаже от майка си, баща си и от себе си, не може да бъде мой ученик. Казано е още. Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила, да възлюбиш ближния си, като себе си. Това значи да минеш от смърт в живот. Тоест, от живота на човека към живота на ангелите. Докато не влезеш в ангелския свят, не можеш да разбереш тяхната култура. Можем ли и ние да станем ангели? Можете? Кога? когато се преобразите не само по ум, но и по същество. В България има много ангели по ум, но по същество няма нито един. Да бъдеш ангел по същество, значи като изгубиш всичкото си богатство, да останеш тих и спокоен и да кажеш Благословен Господ! Бог даде, Бог взе. Умре някой твой близък, да кажеш «Благословен Господ!» Бог разруши старата къща, ще даде нова. Няма зло в света, което Божията любов да не превърне в добро. Това е истина, вярна сто и едно на сто. Като знаете това, приложете вярата. И не се обесърчавайте. Питате това от нас ли се до вас? До всички се отнася. Ако имах време, щях да напиша по една покана до всеки от вас, но понеже нямам, пиша общо до всички. Бог на любовта ви кани да се върнете в пътя на любовта и да прилагате нейните закони. Как ще познаем, че сме в този път? Ще изчезнат страданията ви. За това е казано, ще изтрие Бог всичките ви сълзи, ще заличи всичките ви гръхове и няма да ги помене повече. Така ще дойдат радостта и веселието в света. И млади и стари, жени и деца, всички ще живеят в радостта. И няма да има смърт на земята. Това подразбира да живееш в любовта. Който дойде при мене, няма да го изпъде, казва Христос. И днес той отправя към всеки от вас специална покана. Вземете поканата си и като се върнете вкъщи, къщи, прочетете я още един път. Сложете я близо до сърцето си. Скрите я, да не я виждат хората. Така младата мома крие писмата на своя възлюбен, за да не ги види майка ѝ. Майката вижда, че крие нещо и я пита, какво има. Нищо няма. Тя се притеснява от майка си. Не смее да каже истината. На вас казвам. Четете. И препрочитайте поканата от Христос, докато сърцето ви трепне за любовта. Няма по-велико нещо в света от Божията любов. Да бъдем в съгласие с нея. Казваш, разстройха се нервите ми, не зная как да си помогна. Твоите нерви се нуждаят от любов. Твоят ум се нуждае от светлина. Твоето сърце от топлина и Твоята воля от сила. Това ще донесе великата любов. Под велика любов разбирам живия Господ, който призовава всички народи. Иде царството Божие на земята. Кога ще бъде това? Ще бъде. Казано е в писанието. Словото Божие няма да се върне, без да принесе своя плод. Това е въпрос само на време. И като дойде това време, всички хора, всички велики народи, ще приемат тази велика истина. Тогава ще се изпълнят думите в стиха. Вълкът и агнето ще пасат заедно. Така е казал Исаия преди няколко хиляди години, който дойде при мене, няма да го изпъда. Отивам при отца си да ви приготвя жилище и ще дойда да ви взема, защото дето съм аз да бъдете и вие. Където е любовта, там е Христос. Той живее в душата на човека. Следователно, иде времето, когато ще бъдем граждани на Великото Царство на любовта, където има мир и светлина, където има свобода на мисълта. Който дойде при мене, няма да го изпъдя. 16 март. 1924 г. София